Bon, ici, Gaur, amaiera dator, amaiera bintzat, amaiera edo uriousa da. Nola epaitu oi ditugun telesailak eta filmak haien amaierarengatik. Hasierak laudatu eta barkatu egiten dira, baina amaierak ilkutzako azken hiltze bezala hartu oi ditugu. Azken kolpea, azken hitza, azken arnasa. Bizii izandakoak baino bizitzear gelditu zaigun horrek definituko bagintu bezala. Gauza jakina da. Azken honean sintzoki damutzea nahikoa dela egindako txarrolo barkatzeko edo talderantziz bertute osoko bizitza oso bat pikutara bidaltzea posible dela azken uneko tentaldi aulaldi bategatik horixe telesaiekin eta filmekin katoliko jartzen gara amailerak eman edokentzen die haien zentsua eta erretroaktiboki definitzen ordurarteko telebizitzaren estatus osoa Amaiera dizdira batek, telesai osoa, film osoa, salbadezake. Erreguztu, zapore, oroitzapen ona utziz ikusentzuleari. Edo alderantziz, amaiera doakabe batek, film edo telesai osoa, ondadezake. Betiko, salvazio posiblerik gabe, infernuko sugarretara bidaliz. Eta hori, telesaiak amaiera izan baduenean aurrekontuen lege estetiko zorrotzak sarri hiltze hilkutsa eta are lurri gabe baitezakete gorpu televisiboa. Kogora dezagun karnibal. Ez lur eezzobi. Amaiera Frank Herbertek Diun Eleberri, Diun film, Diun telesailerako prest utzi zuen istorioan hasierari buruz zezen bezala oso momentu DELIKATUA DA Guk gaur, ez dugu arriskatu nahi izan Seguru eta katoliko jokatu nahi izan dugu Hamaiera txukun jarri nahi izan diogu Eremuzkan boren irugarren denboraldiari Ez dugu bat ere arriskurik hartu nahi izan Zinema eta telebistagintzaren gintzaren arau Eta jainkoen favorea ziurtatu nahi izan dugu Horregatik! eta aspaldetik hogoa genuelako gaurkurean iraxe fresne da doktorea. Virginia katodikoez eta puta ego eskorrez. Horrela bai, horrela gusttua ematen du gauzaka maiitzaak. Bide batez, entzun berri ditugun roixop darrak ere Norvegiatik datoz, Iparraldetik. Iparraldeko argitik tekno-eskandinavierra. Hautxean, The Knife eta Fiber Reiko Karin Dreyer-Anderson Zoroa. Maitez zaituztegu Eskandinavia. Gure estiloan, zarrerearen aurretik aitzakiak joan dira. Eta horrein dator zarrera. Eta gure estiloan, Besteen hitzak ekarriko ditugu gaurgurera, eta gonbidatuari hitzegin arasiko dizkiogu. Hitzetan edul pasa den apirileko berrian. Ahotxean iratxe fresne da. Besteok, entzule. eskalei detektibea Virginia da. Gainerako emakume guztiak prostitutak. Ondori horretara heldu da Irati Jimenez kasetari eta idazlea. Gizarte fenomeno bihurtu dira askera markadotan telesaiak. David Lynch sinema zuzendariak Twin Peaks arekin erakutsi zuenetik orduarte gutxi ezitako generoa artelan kategoriara elzitekeela. Baina zer nolako balioak transmititzen ari dira telesaiak? Batez ere generoari dagokionez Galdera horri erantzuteko, bost idazle, pentsalari eta irakaslek hausnarketak bildu dituzte Virgenez katotikas, putas rekkalzitraantes liburuan, txala aparta. Umetatik telesa helzalea izan da Jiméez, Baina grinña handiz ikusi zuen lehena, X-Files izan zen. Telesaiean estralurtarrehen bizitaldiak eta beste hainbat fenomeno paranormal ikertzen ibiltzen ziren Dana Eskali eta Fox Malder FBiko detektibiak. Argiz egoen, elkarrekin maite zeudela, baina ez ziren inoiz elkarrekin oberatzen. Telesaietan oso hikoak dira alako harreman platoniko amaigabeak dio Jimenezek eta egia da, eh? Gidoilariek argudiatu ohi dutenez, pertsona arteko tentsio sexuala da telesaia delikatzen duen odola. Baina oheratzen badira interesa galtzen du ikusleak. z duuztenik. Baina hori hitzakia dela dio Jimennezek eta zuzen dabil. Alako harreman platonikoek sinesgarritasunak entzen diete telesaieI eta gainera beti eragiten diete gehiago emakumei. Malder oheratzen zen telesaileko beste emakomekin. Eskali berriz, seksuar eman ikabeko uki esina zen birginantzeko bat, eta hori egia da. Moderno itxura izan arren, ekizfail telesaileak, sistema patriarkalaren ideologia atzerako iaiz latzen zuen Jimenezen arabera. Zein tristea den eskali bezalako pertsonaia soragarria sortzea, eta libidoa, gizaki hororin osagaia, anputatzea. Josebe Iturriozek Buffy the Vampire Slayer, telesaiaren irakurketa transfeminista egin du. Oso egokia irudetzen zaio, neska gazteekin autodefentza ikastaroak emateko. Baya. Izan ere, Buffy vampiroen aurka borrokatzen da. Josue don gido Hilariaren lana da Buffy. Ha, ah, bale. <laughs> Ez kejartzenak. Beldurrezko filmetan, Hiltzen duten neska, ileoriaren pertsonaiari buelta eman nahi izan zion eronek. Eta emakume indartu bat sortu, ezbiktima bat. Talde bat osatu eta ETV-erako telesail bateko gidoia idaztearekin egiten dua metz iturriotzek. Sordezagun supereroi transsexual bat, irudei benezkoa baina errealitatea altatuko duena. Liburuan, itziar zigak, sexan deziri telesaila du lanak generoaldetik araso asko dituela ondorioztatutu. Baina emakumen adizkide egiten dio gorazarreak. Itzalak argitzen dituela. Bueno, hori dio bintzat, e, itziarrek. Katizagirrek e, telesail postfeminista bat ikusi du matmen lanean iratze fresnedak hau da nik nego. Europa, Europako ipar aldeko zaietako bronbroen, saga forbilen zen, Sezaia den hau hauskatzea benetan, eh? Dani Arrauek zelako eskuntza konplesua dakaten. Emakumeak astertu ditu, baikorra da Jimenez. Emakume konplesuz beteriko telesaiak ikusten ditu gaur. The Good Wife, The Killing, Orange is the New Black, ezin ez daukatu feminismoak aurrera egin duela eta ereduak aldatzen ari direla. Duela hogei urte hauek ez ziren posibilizako. Bye. Bye. Bye. Bye. delesaiek egungo bizia erritmora egokitutako kontsumo produktuak izateaz gain badute beste zer edo zer interesgarri egiten dituena. Ezkara pertsonaia batzuekin bi orduz bizi. Urtetan zehar baitzek tarteka ikusiz, ezpada arratsalde edo gau konpultsiboetan kontsumitzen dugula denbora hori guztia konprimiturik, arkaitzkanoren izosteko adinan egingo luketen bezala. Pertsonaiak, ekintzak, ordutan eta ordutan ditugu bideide. Ikusten ditugu aldatzen, zahartzen, beren burua eraldatzen. Eta horrek ezinbestean, disimulatu egiten du istorioak hasieran zein bukaeran izan izan dituela. Ez bukatu eta berehala. Non bukaerak hartzen duen ezinbesteko pixua. Baina handi gutxira bai. Handi gutxira, Etortzen dira oroitzapenak, desordenean, momentuak. Aspaldi desagertutako pertsonaien diztira. Amaitu duten pertsonaiek bestelakoak zireneko bizipenak. Memoria sartzen da jokoan. Eta jolastu egiten gara denboraren baranoan. Bukatu berri den telesail bat. Matmen. Datorren denboraldian eskaineko diogu saio oso bat. Merezi duelako batetik eta gaur etortzerik izan ez duen Katisa Agirre etordadein bestetik. Hari lapurtu diogu datorren eszenaren deskribapena. Demagun, urte betetze eguna duzula gaur. Hogetasei urte bete berri dituzu. Eta mutil tokia hartu du Manjatango jatetxe bogako bogakoenetariko batean. Lan egun gogorra amaitu egin da, baina eguna da oraindik ere. Udaberria aurreratu samar baitago dagoeneko. Beraz, beroki arinaintzi nesken komunean ilea atondu eta igogailua ertetea dela norbaitek deitu egin zaitu. Aizu, itxar on apur batean. Nagusiak zutas egin du galde Lankideek errukiz begiratu dizute, nor berera, baina begiradaz onako abailioten. Hor sartuz gero zureak egin egindu. Zukordea kapelatxoa egokitu eta birritan pentsatu gabe sartu egintzara. Ezer behar, egia esan joatear nintzen. Tira, etzin joatear. Ez eta bogako jatetxerik izango. Ez eta urtebetetze oparirik ere. Izan, ez da mutil lagunik ere izango. Gaur egingo duzuna medio utzi egingo baitzaitu. Gaur egingo duzuna da gaua bulegoan igaro, nagusiarekin, hogeita seigarren urtebetetze egunean. Parrualdea, gaua. Hiurogeikoamarkadako bulego dotorea, whiskkiboilaak eta diseinuzko altzariak. Altzari ederrak garestiak esan nahi baita, dendenak baitira diseinuzkoak. Ordu batzok igaro dira. Nagusia, Don Draper gizonko ezin erakargarriagoa eta pegi olzen. Haren idazkari izana, agentziako sortzaile orain. Ez nire errua, ez baduzu familiarik, laguniek ez jateko tokirik. Zoaz. Zoaz berarengana filmetan bezala. Ez du zuzertan geratu. Bai, geratu beharra dut. Daniren ideia eroa dela eta dani kontratatu behar izan zenuena, beste idei ero bat lapurtzea gatik, moskor zinelako. Ez eraso zure lan egitea Bide batez, badakit amorratzen zaituela, baina badakit zuzer, ez dago daniren ideiarik, hemendik irteten den guztia agentziaren da. Hau da, zurea. Hemen zauden bitartean? Zer da, mehatsua? Ez baita gaur jasaten dudan lehenengoa? ingoa, eh? Aizula, zaitu zaitez. Badakizu zer, hartu paper txuri bat eta saiatu glow code bihurtzen. Erotu dugin altzara. Ogei ideia eman zen eta bat aukeratu nuen, iragarkiaren oinarria. Gogoratzen zara, orduan. Noski, bakero bati buruzko zer edo zer, zorionak. Ez aur bat armairu batean eskutatuta. Arenamak amak esaten ziolako, lurra leortu arte. Gutxi gora behera, iragarkia bera. Iragarkiaren funtsa. Bai, ni bat aldatu eta zure gina zenuena. Iragarki bihurtu nuen. Zer nahi zen armairu baten barruan ilunpetan grabatu? Hau horrelakoa da, ez dago krediturik iragarkietan. Bai, kli osari, irabazitzen zenuen. Zure lana da, diru ematen dizut eta zuk niri ideiak ez didazu inoiz eskerrike maten! Horresetarako da dirua, gaztea zara, izango duzu onarpen horrelago. Zera izango dizut, guztiz erridikuloa da bi lan urteren ondoren oraindik ideia propioen zerrenda izatea. Zuretzat dena da aukera bat, eskertuekin berko zen idake, goizero, egun berria zure jainkoari eskertzen diozun bezala. Italia laizela lai Kauniilla valkoisella nainen matkustaa kevyesti sanojen myötätulessaan. Ja vanhat suomalaiset iskelmät ja mummojen suosikkiveisut vaivavat, kun laulut nuo. Täynnä kaipuuta, ja kaipuu, se on huolemasta. Italialaisella laivalla, kauniilla valkoisella, täytyy mennä pois matkustaa. Napoli, ei, eh, Venetzia Bamiten on Poika, poloinen Noita palazia Ei, eh, kootafoi Neonpitkin, poikin Mailma udatza Gatozen baina, gaur hemen dugun iratxe fresne daren gaira. Alako gonbidatua gurean edukita ezpailitzateke zilegi Rebeka sindromea ziardutea. Biari mutur iratxerekin solasteko. Kontuan izan da ez ditugula berak gaztartutako telesailak ikusi. Ez da giro nordikoak ondo ezagutzen ere. Kaurismaki, Bontrier eta beste pare bat gen duta. Jalaibasi, kon... Pois katoan tiedän voi ties käydä vain onnelan va sitten muistatko ikinä enä Häntä joka sydänmäsin koioomistaa. Baina, aribi hauei ekin aurretik, parentesi txiki bat. Eten txiki bat. Ikusi ez ditugun gauza buruz solo asteragoaz. Une ederra da, une berezia da. Jakin badakigulako, ikusi ez ditugun gauza hauek ikusi egin behar ditugula. Gustatuko zaizkigula gainera, ikusten ditugunean. For Bridelsen eta Brom Broen. Ingmar Berman eta Carl Zio Dreyer ere bai. Zerarraio, Lars Bontrier ere gustatu zitzaizkigula jakin bagenekien bezala. Beste garai batzuetan liburuekin gertatzen zaitzakegun edo filmeekin baina gure garaian telesaiekin gertatzen zaigu hori batez ere. Klasiko garaikideak hor daude. Guk noiz ikusiko esperoan eta jada ikusita dituztenek inbidiaz begiratzen dituzte oraindik ikusi gabe daudenak. Virgintasuna galtzear daudenak. Beraz hori. Birgine gozkorrak izan gara orain arte iparraldeko telesaiauekiko. Iratze erromantiko jarri gara Irati Jimenez dana eskaldirekin bezala maitasun asko baina sexu gutxi baina bada garaia gure kastitate nordiko hau austeko izango atsara gure madam katodiko gonbidatuko al gaituzu nuar eskandinaviarraren mundura Biari genioen, baga, detektibeak. David Lynchek, onakoa esan zuen Twin Peaks egiten ari zela. Misterio bat egotea, egundoko zirrara da. Hori du zinemak, hor gauzen gainean, hitzek ez zin dezaketen hainbat gauza esan dezaketela. Ez dena ordea, egoera misterio bihurtzen duten hainbat sentimendu eta giltza baitago. Eta misterio izateak burua uste izatea, esan nahi baitu. Ala pentsatzen azitakoan, esanaiak bilatzen ohitu egiten da norbera. Eta bizitzen, amaika bide dago misterio hori ebatz daitekeela dio eskuten senales beterik. Froga txikiak aurkituko ditugu non nahi. Ez behin betiko frogak, froga handiak, baizik eta jarrai arazten diguten froga txikiak. Zeuk, Liburuan, Real Academia de la Lengua Española eta Freud aipatzen dituzu. Lehenaren arabera, detektibea eskutuko ikerketetan da bilen, eta tarteka, auzibideetan parte hartzen duen polizia partikularra da. Rae, beti beharain prosaiko. Bigarrenak aldiz, umhailik hankani kontzeptua aipatzen du. Lanak eman dizkiguna euskaratzeko. Makurra, ilunpetakoa, eskutua, siniestroa alegia, gehiago doana misterioren naritik, argia proietatzetik bestela ilun leudekeen territorioetan beraz idattzen lehenengo galdera. Zerkar raio erakartzen zaitu detekktibegandik. Detekctiveak baino e, nire grin edo nire e, jaimimina sortzen da, e, ba, horrelako egora soziopolitikkoen azpian e, egon daitekenaren inguruan. Badakitago oso teorikoa ematen duela, baina zer dagoen eskutu da, e, eskutatuta, e, zenbait gizarte, e, perfecto eta idealizatu batzuen e, ba, alfonberen aspian, ez eta hori ere aipatzen dugu liburuan. Ez da? Ikeako alfombra e, eder eta merke horien aspian zer eh, iskutatzen ote duten ba eskandida biharrek kasuan eta kasuanetan zuedi harrek ez da eta hori da nire interesekoa esbeldanik eh, noar generoa asko gustatzen zait eh, Hori da eh bat bazerretik posibilitatzen duelako horrelako bidai bat egitea gizarte batean barrena eta ezagutzea ei diren gizarte horren sirrikituak, misterioak, bizimoduak ere bai. E, horrek erakartzen nau izugarri, izugarri. E, politikatika zita, eh politikatikasita, eh. Osea, hori da nere agian keska eta keska politiko horrek eramaten nau noar eh, maitatzera, esta eta, bueno, ba, zera, e, balander bezalako detektibi baten e, pistak jarraitzea, edo Martin Beck aintzindariaren, Zuediako e, detektibi aintzindariaren pistak jarraitzeko griñaz da. Eta gero hortik abiatuta, Ba, Eskandinabiatik etortzen den e, mundua begiratzeko eta irudikatzeko modua ikusentzunezkoen bitartez. Oso e, e, forma bereziak eta pelikulak eta ikusentzunezkoak egiteko e, eredu bere, bereziak dauzkat. Eta nik interesa daukat e, horietan. Nola egiten dituzte hauek pelikulak, zerbetik itxura berezia hau dakat, ezta? Da? Eta horren atzitik ere arakatzea ni neu, detective bihurtuta, esta. Ikerla di detective bihurtuta, esta. Formak eh egoera soziopolitikoa guzti horrek erakartzen dau, eh detectivean etzako eskusa bada. Jaus, hmm. bueno, biga puntua zen hori, zergatik Eskandinavia, zergatik herrialde nordiko, baina ze arraioa zen biga puntura itsuniko gara bagara. bai? hori haipatu eh, duzu, ez, Ike, Ikeako alfomra merkea, guk miresmenez ikusten ditugu noiek, ezta da, eskandiona badute, zera hori, hemengoek izan ezkerreko zein eskuineko miresmenez begirazten ditugu nazio, ondo egiten dituzten gauzak, aipatzen duzu liburuan baino gehiago guztiontzako etxea, Ezta da, guztiontzako etxea, Ikea, Kontu eroso eta argitsu eta zera oiek, eta gero zure eroietako bat horribili behar da e, lintarna eskuan, iuntasun horretan guzien argi apur bat egite aldera ez da? Bai, e, izatez beraiek eh hm mm, ongizateren estatuari eh gusti honetzea da diote, Horrela definitzen dute ongizadiaren estatua, ezta? Oso polita definizioa, ezta. Baina batzuetan eh gusti den horretan ere badaude, hori, ba, indabak ere egozi egiten dituzte, ez? esaten duten moduan, ezta? edo badaude iskutupean dauden liskarrak, familiarrak, herriki den artean eta horrelakoak, ezta? Eta hori guztia eh asalerasteko sortzen da nola eh nuar, ez da, nuarre nuar mugimendua zuedian hasten da eh, ba, eh, os bi pertsonaen, bi pertsona edo bi idazle bidazen eh, eskuetatik edo uruetatik edo pentsamendutatik, batazan mahezualu eh, eta bestea apergoa Eta hauek erekitzen dute eh, Martin Beck pertsonaia sortzen dute. Ez da? Eta Martin Beck zer egiten du irurogei, irurogei eta margarren amarka bitartean zuedian gertatzen zen egoera sosio-politikoaren erretratu bat. Martin Beck detektibia hor eskusa, eskusa bihurtuta. Ez da? eta eta beraiek erakusten digute, Osea, beraien eskutik helduta ba, ba bagoaz suediatik edo eskandinabetik bidaiatzen. Gero, lehen esan dutan besalase besteekin batera jaingo garena, ez da. Hokie ikusita ba, nere kasuan eltzen naiz eh 2010 garren urtera arte eta emakumeak deskubritzen ditut gizon eskuak izan zituzten paper Estelar edo izar paper horietan detektibe lanak egiten ezta gizartearen zirrikituetatik gaur eguneko gizartek, e, gizarteko zirrikituetatik bidaiatzen beraien eskuetatik, ezta. Eta hor aldaketa bat sortzen da nola nolabait. Mundua erakusteko eta bidak erakitzeko eta harlaziok e, e, sorrarasteko, ba, Eskandinaviako Eskandinabiako jendearen artean, ezta. Liburuan eh, zure artikula oso radiofonikoa da, eh, denbora guztia dago josita erreferentziekin, eh, musikarekiko erreferentziekin. Bada guaitzekiten ari garen, eh, ilunekoa edo eskutua den hori desestaltzearen eh, horrekin lotzan duzuna bestirik edo, edo momentu musikalik. Ba, alde, alde ilunan etzako egin beharrak abal gau. <laughs> Hau da, bizi da. E, bizitza dauka uneargiak eta badauka beltzak eta gurek ere bizi behar dira ezta horrexetik lurri den Walking on the Wall site niretzat oso abropasa za iruditzen zait une honetan sartzeko Oh yeah Dovidu duvidu duvidu Dovidu duvidu duvidu Dovidu duvidu Holi etorri zen maian mitik Autoestopean herria zeharkaturik Idean bekain eta zangoak egin Eta mutila bihurtu zen ezkatil Zioen jai hey baby, paseo egin alde gistotik Zioen jai hey honei, paseo egin alde gistotik kanpotik etorria zen Atzeko gelan denon maitalea izan zen Baina burua ezuben galtzen bestean ez denan kartean ere Zioan hi baby Paseo egin alde gistotik Zioan hi baby Paseo egin alde gistotik Danizkabeltzak dup dubi tat lulu etxigi ez zuen ematen doainik Tenek ordindu behar zuten lehenik Haz batumeen eta haus baor milliokirria goiaa da ezateko Hey baby Pase egin alde gitotik? Ziude hey Pase egin alde gitotik? Zugar plum feirik kalera jozu benari Bilatzen nari zenari marentzatzen nari Apolora bidean ikusi bazenu nola zijoan Ziorten haizu hey bat, paseo egin alde gehistotik Nioan haizu hey beibi, paseo egin alde gehistotik Zalzai Jaki guztiz Ez bidiko Egun bil Egun batez jemizdin Dela Orduan puzkoatu zen itxuras Balionak ekindiko zukeen zuken urazioen Hey baby Pazuegin alde gehistotik Nian hey honey alde gehistotik Niago neskek Dudu dudu dudu E aipatdu Ogeita garre, bat garren mendearekin, emakumezko detektibueak deskubritu, eta dene da tozkigu burura ba, orain urte batzu jo, Jessica Fletcher, edo Miss Mapple, edo berrikiago jardun duten Bones edo Kasteleko neska, oso desberdinak euren artean hitz egin dugunez. Zuk esan duzu zerbait eskurritu duzula nordikoengan zer? <laughs> Horrela hor eh? labur esan da, eh? Laburtzer. Laburtu behar dut. Eh, bueno, Gauz asko, Leku guztietan deskurritzen deres gauzak, ez da? Eh, Nordikoen edo herrian daukasun agure gure gan, edo umetxo d'aburtxo baten gan, ez da? Bai, adibidez nik eh, ikusi izan dudana da nola bereziki, beraileke emakumezko detektibien estereotipak irudikatu dituztenean, oso e, errealetatari dagokion estereotipo bat pertsonain bitartez irudikatu dute, hau da gaur eguneko emakumeek da dauskagun erronka batzuen inguruan hitz egiten dute, hau da, e, arira nora. E, egun e, oso profesionalizatuak dauden emakumeak irudikatzen dituzte. Hau da ez da bate bizitza pribatu familiarrik adiskiren artekoa, ez ta. Eta hori, estereotipo emakume hori oso bere lanarekin eta profesioarekin oso obsesionatua dagoen hori, ba eh salto e, bat du eh pertsonaia batetik hasita, hau da, eh forbida zen teleseietik Sara Lunet zu, lundetik, Zoga, e, zoga esaten dutelako, zoga, ente hitzen diote emakume horri zuedieraz, eh, zoga noren era, ez da, saltoa hitzela da, hau da, emakumea automata edo robota bihurtuta. Ez du, ez ja ez da eh, inteligentzia emozionalik, hori ere kendu diote bere profesioaren alde, bere bizitza guztia eman dezan, ez? Eta hori da gutxi behir, irudikatzen den emakumiaren itxura. Zer da gertatzen dena? Jartzen diotela, beti bezalase, ze, gizonesko bat berondua, e, inteligentzia emozionalaren bidean jarri dezan. Hala, berak, erakutsi diezaion, zer ba, nolako e, e, porta ere esan behar duen, mutilekin edo familia artean, lagunen artean eta... sozial funtzionala izateko edo... Funtsionala da totala, bakarrik profesionala. Onena? baina bakarrik profesionala, ez da. Baina oso bakarrik dago. Oso emakume bakartea, ez da. Aldirerean badago eh aipatzen dosun eh bat, zure e, zuen artikuluan non soga, eh sohoga, taberna batera doan eta ba. e, sohoga, eta begira datxo batematen dien, botatzen dien e, gizonesko bati, gizoneskorbeltzen saion, eskaintzen dien eh copa bate hartu nahi duen eta sogak esaten dio ez etzezuela eserrenei. nahi e, gizoneskoa badoa, eta zogoga atzetik du da, eta zen duzu, zer gaitik alde egin duzu, eta besti edazulako kopa onartu, eta neskarren erantzuna da, bueno, koparik nuen nahi, baina sexua bai, ezta? Agian horrek ere bat du bere, bere buelta bat, ezta? E... Bai, hori e, xe bat, bera betetzen, e, berak behar dituen, beharrak, bete edo arse egiten ditu, eta gero, listo, e, jarretuko du lania. nian. E, seksua dugu, eta ez dago, besterik, venga, e, bagoa setxera, seksua egiko dugu, baina berak esaten dio Lehen ego janbio dut, zezer, eh? Lehen ego jangot, eta gero bagoaz. Dile, behar izan, eh? fiziko-seksualak hor daude, eta hazeko da, modu funtzenal eta... Jabe hart dut, dut yes. lo egin behar dut, txortan egin behar dut, baina horren eusten lanera noa, ja? Ez, ez... Eben dago besterik. Mm. Eh? Baina ez lehen aipatu dugun tentsioa, eta horreleko gozak ez da. Eben ez dago tentsio horik. bikotean. Hori... Behar bada, egon daiteko horrelako tentsio lagunarteko tentsio bat, baina hemen da. Niretzako, da, e, e, emakumen estiletipo profesionala muturreraino inoera manda, robota bat bihurtuko aldute bezala, e, dena bueno, oso stilizatua, eta baina, bueno, ia zen hartatzen den irugarren den moraldean. Horendik e, airean dago. Bai, horrendik e, ez da eturreona, nik pintzat ez dut ikusi. Arketipo iguru zari garela, dapur bat, e, estilizazio, generiko iguru zari garela, deno da tozkiuko burura, ba, Jessica Fletcher bat, edo Miss Maple bat, edo, e, bueno, e, Zer esan dezakegu, e, bai, estereotipo berri hauetaz edo estereotipo negatibo hauetas eta aurreko hauetaz. E, emakumen e, nola baite irudik alderantzizkatzen ari dira edo superatu nahian ari dira, edo zubertikulan diozen bezala zalantzan dago e, zubertziolaren batekin duten edo afianzatzen duten benetan e, e, orde nugu hori. Zer esan txasiorekin gelitu zara? Nire gertatzen zait gauza bat horrelako pertsaiilekin ez da eta, eta bada batzuetan maitatu egiten ditudala eta besteetan gorrotatu ez. Eez dago horrelako e, orekarik e, bezaat ni espektadorre moduan edo analista moduan e, egiten dittuanean e, begiratu serie hauek edo ikusi serie hauek ez da e, garai bakoitzeko emaitzak direla esan daiteke, baina baita ere esan dezakegu niretzako asko zere askea, askeagoak izan zirela de detektibe pertsonain modua Mrs. Marple edo Jessica Fletcher, ez? Berilek ez zuten gizoneskoen beharrik e, e, de zerbait deskubritzeko edo bidean haritzeko kasuanetan bikoteak gainere esaten dira heteroak e, neskaba eta mutila ez dira bineska edo edo bimutiko edo, bi edo, edo bla bla bla Eta, eta gainera, gizoneskoak nolabait, markatzen diete e, sentimendun aldeko e, ba, bide bat edo te bat irekitzen diote ez da. Sentimenturik gabeko emakumeak direla ez dakit. Horrlakoak gara horrengo emakumeak estakit batzuk bai, beste batzuk ez. Mozambiken biziko den emakume bat ezakik nolako izango den edo horre labanako auso bateko emakume bat nola izango den edo hemen txuriak, burgesak eta oksidentalak garen emakumeak zelan bizi garen edo zorrolako bizitza eramaten dugun, ezta? Aiera da, ere realitatea. Sorion ¿eh? <laughs> ez. Me gero, hai patu su, pizkat. Ikusten dituzu nean telesaileak dela ikusle moduan dela analista moduan, ez da? Eta jo, nola uztartzen da hori. Film bat ikusten duzu nean kapaz, gara zara azaleti gozatzeko, kontraesanak ikusi behar dizkiogu, bagoaz aztertzera etengabe. E, mm. Ein gustagarri den kontua, nola no, jokatu aztertzera eta eraberean gustagarri moduan edagian aztertze horrek bihurtzen du gustagarriago. Eh, gausa biak. Eh, nik une honetan asko pentsatzen dut, esta, baina nila ja ezindut hori separatu. Noretzat esinezkoa da. Ba nago denbora guztian sí. zerbait irudi bat ikusten baldin badut, bazten hasten da eta ez eta ja nere buruak otomatikoki egiten du. Eh, Ezin diotu, ezin dut eragiketa hori gelditu ditu, Ala ere, gozatzen jarraitzen dut, baina nire trukoak dauzkat, eta, adibidez, pelikula bat ikusi behar baldin badut ezta, baina nire gustatzen zait eta beti izan dut ez, begi garbiekin pelikula ikustea, eta orduan, zinemara gerturatzen naz, ez ditut kritikak irakurtzen, eta ez dute zer irakurtzen, edo irakurtzen pelikularen inguruan, eta sartzen naiz eta itxueten dute barriak amatatu barte eta iaz zerkontatzen diaten edo zerron lako irudek agertzen diren. Baina ja, pelikula azten denean nire burua bitan dago, gosatzen eta astertzen, gosatzen eta astertzen, eta eragiketa hori beti egiten dut. Baina nire trukoak ditut, birginago, ba, agertzeko oso kasunetan oso ikerla edo ikusle putoak gara edo edo putak gara baina gero virgina virgintasun hori nolabait eraikitzen saiatzen gara horrelako ariketekin ni pentsat, es bakoitza bere trukoak. Leticia Sabaterrek besela, eskuche goraber. <laughs> Hombre, bueno, vale. Zalako <risa> komparasiak dituz, maia, vale Adivide da rato, atorrir ora, bai Euskerrik askondik ere maite zaidute Bueno, maia, azken es que, fin, hori, ez da Horrelako saia, kera bat irako eta Genero ikuspegitik azartuta ezinbestean hori irakurritakoan hurren gozikusiko duguntale saia nola baitere denokaztartuko dugu begiratuko diogu hortik, ezta? Negisa hori. izaitz, gozatu. Hori kaskoan edukita, ez dakit ez dakit erraza den libratzea, ez da? Eta gainera Nikusteot ja eh gero betaurreko beta bereziak betaurreko beta modea jartzen dizkiegola hmm. begira begiradei eta ni ere hori integratzen joan naiz nere diskurtzoan, ez da? Ikusentzunezko e, analisi diskurtzo horretan ja genero asuntua, ez da? eta gauza askoz gehiago ikusten ditut. hau da, ez esnau itzutzen. gauza, gehiago aberastu egin du e, ikusentzunezko teoriaren diskurtzo guzti hoiei zerbait emandio, ez da? Urrengo galderan galdetuko dizugu zure tesisagatik, baina agian tesisia idaztenarekin jaan denporari gogoratuta edo zure ikertzaileen prostitutaren garai hortan ze musika okurtzen saisu, ikertzeko, disezionatzeko eta bueno, begiradaren labanarekin pasatzeko filmaketa. Oh, eta. Ohei eta oso harri dalkat, esta. E, super furry animals Justapos with you, osea gorroto dut lasbon trailer. Rise on real estate, surreal estate Rise, rise, live in today Creating the revived attempt <laughs> Narrow perception Providing conflict Hypertension Non-phobic Whatever <laughs> This was mad or pain Tell someone's told Eta da, aditua izateaz gain eta zinezalea izateaz e, gain, bere konfesatu dugun bezala, gozatu eta aztertu gau egite dituen horretan, doktorea ere bada. Horrek esan nahi du, denbora kantitate absurdo bat eman zen nuela, zure kasuan Lars Bontrierren inguruan. Denbora kantitate absurdoa esan duzu? Bai, oza, sea, asko. Ez he totalmente, oza, sea, ze ona definiziba. Esta? Jo. Bueno, kontua da, egin zen nuela tesi bat, eh, Lars Bontrierren filmetako emakumeen inguruan. Egia zen guztatu kuritzea guke Gaiari Buruz saio oso bat e, ematea eta bueno, ba, aldeko, kontrako, gorako eta berako e, arrazoiz e, jardutea. Baina galdera pare bat. E, Potzik zau de Lars von Trier berriro edaten hasi omen delako. Zer esan, zer esan, zer esan nahi du e, Lars von Trier berriro edaten hasi izanak. Eta bestetik, e, e, agian erantzun ezin daitekeen e, galdera bat. Lars von Trier azkenean zer da supereroia do bilaua, misoginoa da eta la feminista? <laughs> Baina, bueno, batetik atea naiz eta... <risa> ...rekancitrantea gainera. <risa> eta batzotan ez ditut ziñizten ekomunikabideetan esaten dituzten gauz Eta ez dakitea edaten hasi denala ezagurazki idaten zuen eta edaten jarraituko du. Depende kantitatea. Txarto egiten badio gorputzaribaz edateko renbeste, lars ez edan horren beste. Baina... E, bera oso e, provokazioaren aldekoa da. Beti dago, oh, provokatzen. E, edo sin aukera e, hartu egiten du provokatzeko gogoratzen duzuek kanzetik, Ba, kal, kal eratu zutela, zuzen ere esateko ba, Hitler batzuetan ulertzen zuela e, bera pelikulak e, pelikulen errodaietan erro zegoenean inortzore zeziolako kasurik egiten, da, eta diktadore behar hori izentiten zuelako da, gero bera beraren hitzei huelta eman zioten eta, eta alderbestu zen Ez dakit, da, nik usteut e, talento handiko gizona dela, ikertzen, zinen ikertzen ematen duela bizitza, zinea bere bizitza da baina genio askobe salase ba bueno sufritzen du asko lasunter asko sufritzen duta. bueno nire se gustatzen denda sufritzen ikustea baina bueno bakoitzaren bizitza patua erabakiak eta barrekoak dira esta eh beste galdera misogina de ote den ala es ba, ba adi estesiaren eh nuenean osabera galdetu zidan eh painmaikide batek esta Eta zanio nik ez nuela e, lasbontorieraziko analizatu edo elkaresketatu, nik ik, egin nuen bere, bere, bere lana, bere filmak astertu egin dituela, ez? Ba, ermenetikaren bitartez edo analisi filmikoaren bitartez, eta, behor, emakume pertsonai bat zuen estereotipoak irudikatzen dira, aitzaki moduan gainera, forma batemateko emateko pelikulari, narrazori, hau da, edukin eta formari, ez da? Misoginia, gizartea, gizartea berez misoginua da, eta gizartean egitura korreladoa entolatutak, ba, gu gehiegi egiz maitatzeko, emakume seksuan jaio egiten garenak. Gizoneskoekin ere arazoa dauka gizartea, eh? e, hori ere bai, eh? baina gizartea berez misoginua izan da, et, eta eta bada, Lasbon Trier gizarte horren emaitza da izan arteke misogena batzuetan bere egida izan daiteke misoginoa, baina ez astutik usten eta izan dizu izango dizuet gehiago. Las Bondrier medearen alde egiten du, berak egindako e, telehistarako filme batean, e, kalzio Calzio de gidoi batean oinarrituta, eta berak mere medearen alde egiten du eta medea noretzat oso e, estereotipo feminista ta importantea da emakumearen askapenerako. Beraz ez dakit feminista deno edo es Hor utziko dugu baldera oso, oso ondo erantzun argirik ere ezkenun behar Gehilegi Geile, litzateke Argia, <giria>, argia ez hori da Argia bai baina iparraldeko argia Iluminada <itan. giria> Hori da, itzalak sortzen dituen argia Denak bezala ezta. da Bueno eta, baya Amaitzen asteiko edo Liburuan, sobera gomendatuta daude Zurebi telesa jak Baina, besterik Beste Bada autorek bo, aipatu dituztenetatik, zein gomendatuko zen ukezu, edo zein unkitu edo ukitu zaitu sikiera? Niri ukitu eta interesa sortu eh, sexo eni ba jorko. Nire ustez, eh, erretratu mm, interesgarria da soziologikoki eta aztertzeko, ba... Emako burbesak burbezak, e, oksidentalen mundu horretan zer nolako e, ba, arazoak dauden, zer nolako keskatzen, zer keskatzen dien zer nolako keskatzen dien edo zer nolako keskatzen dituzten eta horrelakoak astertzen duen telesaia, ez da? Eta hor, ba, itziarrek, itziarzigak, ba, humorea egin du. Gero gauza bat ezan behar dut eta konfesio bat irati gimenezen kapituluarekin Botata, lurretik botata. O sea, Kukere barrekin dugu, barre, eh? Barre, barre eta barre. Lehertuta, lehertuta. Beti esaten dut. Libura hori irakurtzea da, eguzkitan e egon goba sinalagunekin bezalazi eta pipa jaten. Pipa jaten eta barregiten eta gauza kontatzen. Ba, hori izaten da libura hori irakurtzea. Eh? Takitzu horrela bizu duzun? Bardin, bardin, bardin. Baina horrelako sentzazioa da, ez. nahiko freskoa da, baina atzetik badauka dauka badauka, da? badauka asterketa, badauka mamia, badaude referentzia asko, saies bide asko, bide irekitzear dauden bide asko ere, pista asko. Eh? Eta, bueno, banik animatu behar dut jendea, liburaira kurtzera. Hortzera uh -huh, kurtzera kurtzera, baina eski, baina bai, eski, zure liburu azitze gitarra, <laughs> tabu ere bai, gaur, promozio, utxa, virgines katodikaz, putaz rekaltitrantes, txalapartan argitaletzekoa. Baia, gure ten... garaiko El tiempo de las luces, bat, e, gainera, bueno, ba, obra obraura bezala espainolese argitaratzea erabaki duzu eh? e, eta horren inguruan komentariorik edo Ba, eh niri gustatuko liteke euskarazko pertzioa ere argitalatzea, ez? Eta horretarako ba ez dakit, crowdfunding bat hasiko dugu egitere edo zer? Naiba oso oraintzeretan crowdfunding bat fundatuko dugu, <laughs> eh Virgenes Católicas escultas recaudadantes. Auzolanean pentsate Amai ererako e, abesti gomendiorik edo azken e, bueno, ausnaarketa edo ausnaarketarako laguntzaile izan daiteken abestirik. Hmm. Pati esmiren zerbait badaukago? Badaukago, badaukago. Dancing barefoot, adibidez? Hala. Adibidez. Ba, ortozik eh, dantzatzera ez da. Uda Osa, dator eta uda gaude... O, udan gaude, gainera ez? Ja? Ba gaude, ba gaude, ba, ba, gaur. Iadanik, ja, udan. Ja. Ba no, gaurrez joan den hastean markatu. Bueno, baina gaurre ere bai. Gaurre ere bai gaur der gabe. Ba eskerrika asko datxe fretzen da placer handia bat izan da, zurekin amaitza denpuraldia eta urreko bat du. Plazeran niria, esker asko! Ba. creation She, intoxicated by thee She, has the slowest sensation that he Is levitating with she Here I go, I don't know why I spin so ceaselessly Till I lose my sense of gravity and childhood childhood itself brave exaltations what is it that calls us why must we pray screaming why must not death read the line we shut our eyes we stretch out our arms and one the pain of the glass an affphyxiation the fix on anything the line of life the little tree the hands of he and the promise that she is blessed among women Eremus Campo. Buen isu bon ici, monsieur.